رحمان غلی باه تیمند عالم <سؤال> ان ظلم او با د دا چا کی تخیری کوي هغه چا ته په دې ظلم کړی مضمون د حدیث کار ده چې شریف نه روایت ته چ دی او صدر پټ شویو د دې خیری کولې نبی له سلامته <سؤال> پرمې چې تمس پکا وا داغن ان دغن عذاب لره ندامالو <سؤال> شوار شهر کرے سوکو ظالم تخریو کله انتقام و اخریکولم د انتقام حساب صبر به اری دې بین کول ځانګر کې ولاته ځانواله دا الله جل شانو انتقام بیروم چدی د بندر انتقام خف لو دې عزت دې یا ما خو ده باب کدامه سرزی کرکی چیو مسلمان با خود رور مسلمان سرا و دنیایی امورو بانده و رانه نکی کبیل پرده و تقدیر چرت ده ایسا خبگان راشی تردری و رزو پوری ایزن ده و دریو نا اخواد جایی و ده کدام خبریات ساتی چی دا و رانه و دنیایی خبرو بانده په ديني خبرو باندې د جاسره تعلق کته کول دا مطلوب فشار دی ما د دې دنیایي امور کی تر جاسره تعلق را نشي خدا کستي سي دي چې دا غا شر سي واوي هغه سورته کی چې دا راز سره ځان ديږي او کته دي ځان کټ کې نه وي دي محفوظ نو په دې کتابونو کما ظاهر حق وعلى لديهم ګنجشري کوي خدای الله کوي هر انسان نخفل قرآن نسبت دین تا کوي یای ده و مور تا نو دغیلی هر سرائی پا اخفرز رسو چوٹی دریورزو پوری دی انسان جذباتی دعید حاضر شوئی شباقی ناو خوابی قرآن کول میری جائیسی وایا وایا درین اللہ چکله دی یو برخې ملاقات کیه او سلام کلام نه راغله قاضی دی انسان د چانپل د قدرتی لیکن دا زرا د ملاقات مو غنراتی ندا پغه تقاتو کین ناراضی مثلا درې چې تر تمیر اوشنو ته سلام کلام کې ندا پغه تقاتو ممنوع کین ناراضی فيني قال حدثنا عبيد اولادني امرؤ بن ابي هريره قال حدثني ابي هريره قال احد المؤمن ايهجر مؤمن ثلاثه ايام ربني ثلاثه ايام يكون صلى ما ذلك امر يرد عليهم قد ذاك وخرج المسلم جاءت سلامه جولون على غناد وراني نبوت قبل بسرش قال عبد الله بن محمد بن قاسم اننا قد قررنا بذنيه المدنيخه ان احول انشاء الحره ان ورد عاشا الله صلى قال عليه وسلم قالات من من هي يا ربكم فكثرت من كذاك اللهم عليه الصلاه والسلام انكم زاروا كدار وادي قدوا هذه وانه قال قدتنا محمد بن تبوي زار قال حدثنا ابن مهون قال حدثنا قرهورنا قديون قريان نسلم هذه الذين اني ورات قدى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ان علي قال حدثنا ابن قرهطه قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا جابر بن عبد الله بن الوليد بن او قاتل فهو كفارني و مسلمان دنیاي خبر ورانه دي قتل لا حق ابن قرهطه حدثنا مستن قال او د نړۍ د د نبی محمد زهره تعالی د کوم کار ته په بوابه جنته او حمت یو پر دې ځارک د په پاتې باندې سلام د هر بندر پر مقتد کیږي شرک کی له الله تر نه کړی ضرور مگر هغه د دې دا غو د ضرور مسلمان دې کی بو غزوي نلا سبحانه وتعالى ترقب دي دي كي دل مولا ترقي دي دوالو ترقي چ سولحو فك السله وقن ديوامن مقبول شي کریں علق قلبي دم لي زاد قال غدوت كانت حجه لله فليس من هذا بشيء اذا كنت هجرت لله فليس من هذا بشيء د الله د پاره د چاڅ اوران را شیندل پلي کینره عمر بن عبد الغطه وجه او رجل عمر بن عبد د خپل مخ پټ کړ د الله د پاره پټ څنګه جی عبد الله ابن عمر دی اوسړي سره اوران نو نغراج او ازماستر د الله د پاره محبت نو او ازماستر د الله د پاره بغاوي وي ولي تا ځان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 او کچرته ذلکی تشکیق د مشکی صدا تقلید ده, ده, ده. ده, ده. ده. او کچرته ادراک د جانی بیرجه اله الى ده او ک ادراک د جانی مرجوح نو اله واهم ده پد استوار ترپن نو شک حدا وفر خبر ده زند غمان هون دي کی خبره تی یو حزن زند یو سوء زند حزن زند ما با فعل لبن دي کی پر غماني باندې په مسلمان باندې محسن ځوان کې او داسی په بدګماني کولو کې په محسن ځوان کې د دنیا په امور کې دیر ودا دي لغنه کې خو دي خو کې یو بدګماني دا بدګماني خو په الله باندې کفر دی انسان پلهبدګمان شي پیغمبر بد برمان شي یو بدګمانانی عامو خلق باې کولی او داګنا ده دګ نه بیر اسلام ودانانو سا د بدګمانې نه ځګ بدګمانی دغ ډر دررو ج نه خبرهه زبل حیې ورته وي ان دا نفس نه خلابشي انسان لې خبر خبره را ولي چې دبد د پلان کې بدی س ما ګومان کې او دا چې وکول غواړي دا غیري بیا چې ته ولا تحسسوا ولا تجسسوا بعضي خلک کوئی مرادف دي ارجو نه وې معلومات معلومات ترلاسه کولو او تجسس خو معلومات معلومات ترلاسه کولو دور ن پیغمبر باندې کړو وای د دې حدیثه په حل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د دې حدیثه په حل حضرت محمد صلی د دې حدیثه په د دې حدیثه په حل حضرت محمد صلی الله نو مزه غایب ده زان نو باسه لکه څنګه شي کی سره وګوره زانه غایب وایږي لکه حکمان ته چوي چې دا دا ادب د چانل د خپل وایره ادب ونه څنګه یو کار وچو ده به دپای کو نام ته بند کرے دو دونم اغي دلا مذر کی پیدا کو ادب راځي یا لکه څنګه چې شې انته ایوب خې غبلته نه کي ته ماغت او خې غبلته نه یله څنګه چې شه دی پټه کار کوي نن تا پټ کار وکړه نورم ډیرو jihad وال <سؤال> مؤمنه قل ممن یکب علی ذاته من متاطي پد بندي زایکدل د د یعنی هغه څوک چې هغه دایګی چې مال او بچی دی دبر زکی دونه بچی آینه چې تاسو صبا یومه سب کې نه خلک تاسو خپل بچی والے کې او تاسو دا او به تاسو خیال ساتي الله درزاده پاره و دا تاسو یې نیګرانې کوي او دوی به حتی چې په راده په شیشه باندې راغو دي دي د کوم دي دیوال چې دا پاره وحدثنا <متحدث> <إصلاع> جابر ذات البين ففاطر خلق بن الحارثه السوء ذات البين عند خلق القدس كي الصلح كول روح كول النبي الاسلامي جداد درجيد رجود منزور سنين افضل او د دوه پمنتیو وړاندره اوستل لا خرون دا مورديقه ورېحضرت د رضا ورېحضرت محمد المنذوري محمد بن عبد الرحمن امني النبي صلى الله کې د جنایتونو څخه راه خاله وري درو غناد کسانو پمنت کی صلح په درو غراذينه بیا ګرانند دیو جن سادیسی وی چی دروغ و مصلحات انگیز به از راستی بیتن انگیز چی دروغی لیکن باکی د اصلاح جانیب وی و مصلحات انگیز و مصلحات امیز وی مده بیتر دی دا اغل اشتیاونا چی پسات پرتکو نکی دو منزی جوران پر اشتیاو دی مراوستنو گل انگاشت قدريشتيون كوز بنا حق لي قال عبد الرحمن ربنا كما جهزوا من توفى قال ان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اي يقول عليه كاذب اردني تهون ان يقول القول يريد دا يريد اله يقول في الحرب والرجل يحدد المناطق والمناطق يحدد الدجاج عنه دغه ټول خانواده هیله حمله کله حمله دغه حمله دغه امر دی موږ مندری ولس نداسي سندره وی لو شواز ایسرم چاګه سرګانه بجانی داونه روا دی حرام کرست باب کې رضی یا دیسن درج اغه غیر محارم دوا आवाजونو څنګه رسیدام حرامی او دیسن درج اغه نه په سات جوړي مزګونی خرابې دام حرامی یا دیسن هر نظم چې هغه مزګون برابري و د برابرۍ د سر حالات د غاني বজانې نه دمو شالې په مقباني د هغه جواز ته په چننجې قربي بيتي معويذ دروایت نقل <سؤال> کي چراغي نبي عليه السلام داخله شو ما باندې سبيحه ته بني ابي پس هر دوعده زمانه کې نه سوز ما په اس طرح پشان کې نه تا زمانه نو سوجينه کوي يدر بنبي دک په ن او اوړه په والنه <سؤال> راړه چې ردیوه ويندب نو دي امرت يا نو دب کوالمنده چا پوتليمين اباي چې قتل شود دمشرانن یو ردي پولارو موعيزه او زه ترنو ما اوغ تقریبا طول د اباوو اټاک تر ديږي په کې وي او په نبي مونکی پیغمبر سبا رسواد حالات خبري دا مضمون خراب ځکه الږې غیب خاصه ده الله دې پیغمبر له ثبيته ولا اسلام یک دم رد خدا پرې اوه هغه چې تاوي د جهادي مزبون هغه تي قدونی <قولوني> زوتاویی <ويه> <التس میزن> بابو کراهییتی الغنه کراهییتا ده صندر و الزمر و ده سرنه زمر سندری ویلو تامویی زمر اطلاق پشپیلی بانیم کی پسرنی بانیم کی دور د باندې اعلی دله له یافت ابن عمر آواز په پیری و اور دونه ګوډي او ګورې دې کولی درې لري وته اما ته چینه پېت ثاوري اما ته چینه لګو دي د وګڼه پورتګي او د پیغمبر ثوما ناغم دي ثوري دلور نیسی کړی معلوم شوه خبره چې رسل نو اوریشو نو اور دې جہیذ دې ها محمد نما نوو دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه بارہ اللہ <سؤال> غیت سارتی زکر کلا لیکن کم بام دیا و کم حدیث محسن نے بذکر کئی ناکتاب اللہباز کی تقریبہ نویلی شوگی نہیں وایا وقد ني قال حدثنا ابن مهران قال حدثنا اشمعون يحيى من درغان ان نبات ان محمد بن وجرم كردي لا بن المثنى قال وقال ابن جون ويذكم مخرج كلام قراننا المحكمين ولم تлади البنات التي تحدثنا عن فلان ماشر طيب قلت الا الله تبارك وتعالى 52 باللام بالبنات لو بك ول فنن ذب بنات بنت جمعت دا ور د ذکرون دی د دا تماشومان جنکه جوړی او مین دی ورته خې د ندی لپاره کې دیو چرست بریوبه ځکه ما ژوندګیرا روانه شه غره د بچو خصمانه کولی دا خو خدمت کولی دا د ګندلو کاروبار د یي عادت شه جنان تصویرونه حرام دي لیکن دا نندکی جوړول دغه یو تصویري دا جمهور په ریب باندې جاي د جا اگر چې باندې کلام کړو دا جمهور پنس دا جاي قیصر نه وایي الاو بل بنات مالو به کولی پنې کو او دخل ګډای وایي نو ډېر کر ته حاصل بش رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وا دینه کوي ملګری وي قیصر نه ايت اوله واده شي وي کربه داخل <سؤال> شنه بي السلام در دجنه کوي ووته او کربه شنه بي السلام ووته نو دجنه کوي بیا را لي څنګه چې شريعت ته ګوره د هره څه کامه مو تبائن کړی دي دني نه کو خبرې به کم مونته وکړي الله الله وای او ايش رزنان و ایراغی نبیلی سلام او غزویی تبوک نایوییی خیبرنا و پی صحوتی ها نو دی په دلو باندی و پردو صحوتی سی ایر دلو باندی که وی دلشان تیجی خلقی د سامان یا دید دلو با سامان بچه پروت خان زمانو ته خلکو نیواره وي ونوست دلو باندی و بابตรี هواوال <سؤال> وتنو پکشه فرنا هي ترتری کولاو وترم د پر دیاں بنه تن لایشد نین د کو دای شینا لواب د دلوګوی نی مها دای شد تر ایسی قال دا زمانی ذکری نو بیره تر ور اعوذ به نو ندا ایم که پرسن اصلو جناحان جلغید و زری من ریقات چیرډونه نیمه هغه الذي ارى تسری ای شی واستو من دیگه قالت ای شی زه وای پرسن دهو aste نبی لري مغز الذي علی ده بسری ار وزر موت دی و زری نبی لري دلم پر پرسن له جناحان استغی و زری دو قالت دای ما ورته چې اما سمې دوری ته نریو ورته ان لسلیمان خلن لها اجنه چې سليمان عليه السلام اسنو د حاجی وزری د پځای کر رسول الله پر نبیره درمو هند حته رایت ته دې چې ما د نبیره د جام واخلو الله څنګه هیڅ یاني ته تمانه لا غوړا ورجو هندو ورجو هټ ډالټو د جنگلو ومن کښې د یو د پړو نخەڵک جوړي غیره ټالوي ایو د لرګو نخەڵک جوړي ایته باندې چقو الله دا ټول پرتګانی دی د اور خوښ دا یک باندې چتې د دې مزګی د لرګیو دی تاسو کبر خو دي په هغه د دې ورګه شاندی بللرګې یو په هغه تر کې هغه پرته کې داکت کې کې د چپ او تال چې کوم ده نوو ونه پوری هغه کې یو څنګه پوری کې بل پړې واچې دې دې کې دې کې سر بالا خو دې کې یو پری باندې وایي اې دا تالو نایشر نه ترالو نما په دې څ زنان او رایت کرو سرازی چیدا ده انسوارو زنانیوشن اما لو بکوری پیوٹالوانی و انا موجمم از اماو اختاری و گوتر چی دلیو جو ما اغوی اختاری چو گوتر مانز دیر اللویا نه ننه و کال اومره فظهب نبی زی بوت لهم <سؤال> پا حیع ننی زی تیار کن و سنا <سؤال> ننی زی جوڑ کن سمعت النبي الرسول بيذن بيسرته ورتلوا ساده وذنه وجلدي وغنو وادرخ علي شنو لهم خرجوا الله ساده غور فبنى بي نبي الاسلام بناه ماو کنه ما خاطر و نبي تسيلي سنده قالوا په دا وخت اچھا اچھا یه بار حضرتنا کیو اور تو نالو رضوا حله ميه توابيت پر منو دې بې ځانته په پخيرو برکت او خير وبرکه او د وایره توکړه دې باندې حدت دا ډګټال دغه ذکر سانګو ملتو مامور ما ترازه تر کوزکلم وليه جمیمه اماسن دیګه پروګړس استنو سنډیګه جمیمه نه پوه شوې تاسوي خا داون ته نه مرغین نر د ویه تعالی حضرت عبدالله بن عمر کوي کومه کومې و سلم قال من چون کی ناکم بچا چې د دې ابتدا کرلی من دا اردشیر ابنی بابا کو رپارس اولنی باتشو دالو با ایجاد کریوا شریط کی دام امنوات پیغمبر خلاف دیتوی دا گیت دا یو یوشترنگ دی علماء دنگیم پر کراحت قیل لی امام شعفی سے دست شرائط و نفس دا گی پر جواز قدر قیل لی انور علماء اگیتاں اراو اوې د دې په حکم کې ګرځي حق حضرت اسلام صلی الله علیه و رحمه الله حضرت ایحیا په کې نو قائد مړه د رسول الله صلی الله علیه لکه د چې د سین په غوخه په وینو او خند زیر دانه جسرعین این د خند زیر دګردګی چې کم ده د ډولونو احوال سوځي دا قرګې لکه د ډولونو په احوال غندګی کې لاسوي په دې په يوم القيامه به دقت دي دغه بوونه به دلاصول نه جوړه د حقیقت متوي ها کله د رحمان دی مرحبا ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته تدیتم شیطان یتمو قرآن کاری پیتیبار سره د دوان شیطانان ح رحمت دې مرحبا حضرات نو کو شبقت توي رحم کو کی پاغو رحمان رحم کوي تصفه ارض رحم کو ته پتا دې بوانات پی سم رحم دا حدیث ته متصل بن اولیت وی دمه راځې کوم استاد یو کتاب شروع کړي نو ټول نما کلا حدیثونه ته وی بیر دېدا اولیت تب سبياني بن عيناب ورېدا یې نښته کچاوې له وې خطا شوې الدررسامین ال کی نری تفصیلات تھی ویدی حدیث کی دا ذکر شو قطع مضمون چی رہن مستنق دوستازان تھی یو حافظ ابن عمر دې ملي ابن كثير دې نو مصنبی ملي روانه موږ پرغ ذکر کوي د دواوی چې ابن كثير په خپل <سؤال> حدیث کې ویلو چې وقراته علیه لکه تبيلی نه فستې په گډه ملي وقراته ما چې کوم استاد منصور په دا لسته له اور تہ حب و نمبر پای گدانش وکلت منصور اما اذا تہ پوسکرو چ دین په دې سویره شو چې حدثني منصور هغه ماته جی اذا قرات علي قد حدثتك بي تاول زو زما ته بيان کو طويل شوي ليش علي کيا چې دې کی ویل چ اچ شاگرد وای استاد وقترم دی نوتی انبانی اخبارانی وله کینه ده په دې دات شو اخو بیان فاز یو شان دی مزمن حدیثه دغه دی لا تل زر الرحمۃ الا من شقیید دبط وقت انسان رحمت دی ح صحیح صلی اون بینه <mile> دې وی ته راځه چې کې په صالح او اطنۍ د دې مننې باب مقرر <عزور> ده حکم نه شهادت او حکم نه شهادت ایمان کي قاعده او دې کې د نه شهادت بیان دریدې کې نه ځحت د الله د پارموې او د کتاب د پار د رسول د پار د ائمه او د مؤمنانو د عام لپاره کېدام د الله د پار سره د الله د وجود عقیده بساته د توحید عقیده بیساته صفات او او د چېګمدرې نور متالقات کې تام د پار د تصدیق د په کتاب ته الفاظ ازده کی مخصر ازده کی عمل کی روی روی بیان او در رسول لپاره رداره چی در رسول سنت پزان کی روی روی روی روی روی محبت تو کی در اغا سنت سا محبت تو کی او دا, دا, دا, دا اغا در مخالبین سا بایکار تو کی او ایم ممنین چکم مشران داو پا حق خبرو کی اتاعت کول پا محسیت کی کول او لپاره هغه ته دین رسول او هغه په دین په حقول کدا هغه تر په د دې خبر راشیدو نه او صبح کول ها ملي طالب د نوموږه لپاره حدیثه قال د مونی او په عام دین په حق د دراګه انا د دروته عامه من جريبي ان ان انه من جريان جري د قاده باه وروته لازم ولا څنګه توات وانا قال کوم چېم قال په ثاني اجازه یا شیاوشتراو پارا ما لو جد مقام ليس بنشكوري ممكن بدنا المواجهه قرروا تنظيم تقريبا حوالي 1000000 بالاولى على حقت اخواتنا النشامى الاسلامي وقال والدخول السيد طالب المتفقون اننا بحرنا بالظلم قال اننا قطعنا من قوه من قريه من قوه من قريه المتانه ومن استرا ولاه مستني يا رب الله والدنيا والله تعالى ربنا كان مرضت جميعنا في قلبنا لروحان الذي قال النبي والله سمعهت مسلمان رور مداد <متحدث> او کینو الله پاک تا په پاون کی ته وداغه ګولې شو کرے شو الله ی خکید عظيمه خبر بنېتی په خبرو کې راغلي ویسنده بل ترخ کو امه دې محمد بن کتن قال خبره توکي احمد مالك شيا کوي له هم دې په دا قال قال الله ان كنتم مورث كنتم مورث په خبره ف او دغه طریقې په نامونو کار اخره نه ها او په حدتنه مشي من داول یعنی کوم نوم چې غلطي خو دې شوي دغه بدل ورکار دي نو مختر هم دا چې خنم منوي خو د الفقار نبی السلام داوي 10 برابر لشي پرزه تمام 10 نمونهونو ساده پلان او نمونهخه کوي باقي روایت کیدارہ دي چې دا مور په نمونه سره برابر دي یو نکته بهخه خدای ولا چې کم ولد د دې دی چې داو خیالو او سترې او او راز پاش نشي باقي ریسان اطاعت والسلام د وجه نه تاسکي او دی حدیث کی د غیر حالت <سؤال> دبر ظاهر تعارض نو دا حدیث کوم دین در صحا حدیث او نور روایت کوم مور ذکر دی دا غیر استحاب یا د تغریبی حکم دے چې حدیث کی د غیر د ذکر دی نو اکثر په تیسره باندې کی حکم چری لارانه نه نه سب په اعتبار سره یا در سره نه لیکي سره ولې میند کوم سره ورې او چا دی باندې مجي كلام کړل <تصفيق> وای دا مصادر ذل لفظ عبتا و غير الله کوي عبد شمس بی عبد الوذاب بی داد الله رحمتہ عبد الله عبدالرحمن بی نو د تولخ خوف نمونا الله تعالی اغنم د پیران برانو د محمد د احمد د ارشاد نو کې وه يبال عبد القهار الموضوع لنا حفظنا احفظتنا يشهد على بانكارنا محمد يحيى بن طارق وقدني طويل شديد من يحيى بن دا تی ورجن نہ کینای گره یو جہالت دوانه کې خپل خوښي خوښي نومونه خودل نه خپل تکبر ښکار کاوه ده پارا ان تر زله تر حدیته نه تر حدیته نه عمره کوله ده ان تر زله تر حدیته نه تر حدیته تر زله تر حدیته نه تر دا د مور نوو د پلان نه نو د انسان پلان او د دنو د د پلانو هو ابو تولحو نو کله دا پیدا شونه ما بوتلو به له بوتلو نبی السلام یو چوغا غستی و او اول اول یو اوفو باندې ګډو غیره نو نبی ردران ایزولله نو پوجو تخنیک د پاره دراوتی نو کجوريشته ته هني کوم ديته وي کجوري یا بل <سؤال> خوښه یو صالح مرد خلقو وجوده ماشوم تعالو سره ولګي چې اول د مهدی ته دی یو صالح انسان تبدن وحي صلی علیه نو ما ول کجوري ورک نو نبی ردان خلق واچول هیوم قلی می ول خلق ولا فغره فودان او ج یاو که جوې د تورکې وک کې چې کلهکه جوری د خلک کې تعلو سره ووي و غیر داسې جولي نو اسلاموي وګوری محمد دا سوارو ته دکه جولو سره دوې وله بډ ک تغيير <تصفيق> د نوم قبيح تکم نوم قبيح شرعي قباحت کوي دغه تغيير فقار ده لاسيت نه پرمانه نه عبارت او د دماغ کې جاهلیت په زمانه کې وخل خدای څخه نمونه خودل د تعالي او د تکبر د پارا د یادګار نه میرے اطلاع مدرکه ته جميل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 دغه 20 جوش بار کې وایي نو رحم دې دا به نوې تنظیمات غوښتل <سؤال> شي چې خارجي مېن دې بر نه کېد ځونه و ته ټول تضییر راځي نو داسې نومونه ځانته چاول شپاق یې خپل تضییر راځي د قدیم زمانہ کې خلک د ژوندی کېره فلمون دي چې صدقه شونه بیا ځان صدقه دغه کې دغه دې کوي کنه راځي او نماز دا دغه خلکو زوړ مثبت راغلي دا خبر نه اورد د غره د غو نو ما تی یو سړیونه حج لته وي او نه جواب ځه نه بس دکاندار او دکاندار ستاونه ترې اشتراکته زمره وړو دکاندار غو خوشاله شو ډیر مودې وړي وا وړي چا دې سي موشي کوم نه نه ما لپی چیرکه اس نه کار چانم راوړ نو چې ال حاجو سمو کې ولی کا اصیدہ لعودہ و تسکاتا ہوگا دا سیننمونہ والی لیکی ہے لیکن اصرام ماند قطعی ورکی کرن پسل کٹکای خرکی کرن تا کٹکون کینے تا زرعائے زرع ماند زرغندہ نړی د یوې نويې د دې لپاره چې یو و قضایره رسول له دې کې الله صلی الله علیه وسلم که موږ ننولې قضایي کریمه وه محمد عبدالله طالب قومه طور هم قال قلت يا قال بانته كريا د نبي سره طرفه خلق و تاب الحكم انه بیر سن او ته ولدا و او یی خلق منکی په تسلیک کومه اند حکما نن په تسل ده ته په تسل دی سپورونه ماته دا ونه بیره زمیدل حکارت خو به مولا وتویجه دا حکما خدا الله کو نمونو کړي مت خپل بچو نمونه ما توخای نه هوت انه اول شوره هم د مسلمنه عبد الله او مشر سوق د شوره کتاب دا کنیتی و لکی خودتا خواه خواه خواه حمد عزیل عمدیسی سلام قالا موسیقا حزن سختا وی نبی علی السلام مرتویتا نرمی سختنه اویرسا خدا خلق جاقی اسپکوالی کی من نبی علی السلام مشوره وانمان رنوی بدن لپو نوسی وی ذو يتين اخبار شمانو ما يتير مويتبل دينن بس دا نمداث يوش ارا الله بنديا نو سانجي زمون مندا دكنن متني پم پمندكي نوئ قال ابو داود غير النبي اسلام اسم العاص وعزيز وتلا وشيطان والحكم دا نم نبي اسلام بدل كرو چعاص ذي رئيسان عزيزهم شتلاهم لي وتلا نو دا صرت زمکی ته وئی شیطان خو جو شیطان نه حکم تاس اورد اور اپ کارغت ته وئی و کوئی دیدام نه شیطان پنامور دی شهاب لمبی ته وئی جننج بری کی نمونه هشام خدشه او هر نو مه سلم خد او مستجید من خد او مستجید لدل <سؤال> کمبعث تکیدن کی او کمزمکا افیرا چاغه خلجن نه نه ته نو خد او خدرا او شعب الدلاله کانداؤناو درود گمراهیتی نغره شعب الهدا و بنو الزنیا و زنان شایتی نغره و بنو رشتا و بنیم مغویتی بنی رشتان خوضیو ابو داود سی ویده هر دپاره نم پار زمانس ازنان خودترکتو آسانی ده حال ال اختیسار پمرنده ده ویده خرحات دسن آزدن آزدن آزدن آزدن وَنُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ سَيُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ عَمَّا تُؤْمِنُونَ قَالُوا نُؤْمِنُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ بِالْخَبَائِثِ وَقَدْ دُعُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ وَإِلَى الْجَنَّةِ وَنُزِّرَ لَكُمْ مِنْهَا مَا تَهْوَى الْيَوْمَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّكُمْ مُغْتَرُونَ وَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي دا نو مونږ نه دي اندګي نه ته دې ونه کړه کړه نو مونږ نه کول او به چې وکړه ته حرج پکې راځي ته دې وی چې دې نه غیر کې خیر خير دي هغه ممانعت چې کوم نه غه مرسوخ او مشورته نه دا وته چې دې کې داري چې بس بالغون دي رباح د قنوت دي رباحنا لاری څنګه ده رسولة المنسونية رفيقاً أربعة أثمان أبلح ويساراً أو نافعاً أو رباحاً أو بكماوة إذا ماكسر لي أبلح ويساراً ونافعاً ورباحاً قال حبثنا محمد المرضي أن يماشى مجيسكياناً جادرين قال حبثنا ان شاء الله تعالى انهم مدين سمونا نقم وافلحوا بركتم قال الله مش ولا ادري لا بين رجل يقول اذا جاء برکتو تفصری دوم به چلا برکت منو خیر ده خیر نه پی دی وکړه خبره ده قال ابو داود ابو زبير عن جابن رضي الله عنه اللهم بركه بنك الملك لملك شاه نشان ده د مالک اللم ترجمه شو الله نو ميدان د د کی ذکر نو ها قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا إنه قام جمع دلقب دا نمو نبارك تسور الدليا وإذن مهزايا وإبتداعاً دا, دا جاد أفاره كما نمتعين وشي خنم خود الفكات أو باللقب جي إنسان بكم وصف مشهور شلاخة وبدكي ريش أو بالقنيات جي إنسان اب ابن سرقم يالي ابو جبیر امن دوحاکی ممکی نزیشو ایل آیات بحنی سلامه قبله کچولاتا نعبا زبیل القاب تازمرا بلی و بلر فبزنه و نسره او بیس الاسم بعد ال ایمان ویزا مو خاطر نبیل سامر اغلی و منکی اسره نو مگرد اغلی دو نمونه و یادری خلق بودا خوش خوش نمونه وی نبیل سلامه مگرد چی بلان کیا واتی خودی خلق بودا خوش نمونه ویدو فَيَقُولُونَ مَهْ لِخَلْقُ رَبِّكَ مُعَيَّدَةٌ عَلَى الْغَمْرَائِدِ وَيَنْظُرُونَ مِنَ الْأَدْرِكِ يَرَوْنَهُ وَيَبْكِي رَبِّ اسْمُكَ وَلَيَا وَلْتِ بُيدُونَ نَدِيُّكَ وَقُصُّ أَنِي طَالِبُ غَيْرَكَ طَالِبَانَ شَيْطَانِي وَنْتِ كَيْ نَدِيُّكَ يَخْلَقَ عَاتَ خَوْشَ يَوْمِي نا طالبانو یو دی امام دا خپل کتاب ته وشندو موي دا به زراسه یعې په او دا خوش نومونه ویل نهې پکا پکا و ناظر شو دا ایت تولا تنا بزبل القا و دلم دې د دقایق مرحبا موږ له حضرتنا اشاره کوي چې موږ تعالی دې او امر د او موږ مدیرنه کوو بابن بیمه بیمه تکنه ب ابيو عسا اجازه کوی امر سیده جہیزه کنه دې جاي نه سلسله کی وی ابن خطا خپل یوزې پرواله چران نه کویت ابو عسا خو دې استاد خپل کویت پر دې کړی ابو عبد الله او مغیره ایم نشوهت آغا کنیت ابو عیسیٰ و امار ورطی ویلتالا نکابی چی برو عبداللہ سواد پار کنیتشی ناغوی چی نبی علیه سماس تدا کنیت خوده دی ناغوی چی نبی علیه سلام چی دی اغال لافاق مخینی گناونا و رستنی محب کرلی و اینا فی جلجتنا امونگ پا اغنار رمزه جلجا مانا خلقی فباب الماء دا دې دې ته د چې په تار دې غرب که ور دې دی مقصد دې نبی دې تل مکه له خبره کوله او په نفسه مکروه و ده نه خو بیان الجواز د بارے وکاله سوال نو هميشو دا کوي نو ابو عبد الله تروا ته په دې نا معلوم چې ابو ایزاکونی دې خودن مکروه دي امام ترمذي باندې تراذ رضی څنګه قال ابو ایزاک قال ابو مخوي په جوابونو تاسوอัล تیرستل دي پکاو کب کوي چې دا کېدې شي زمونې حدیثه غته تر او یا کېږي چې دا په نړیوالې د منې کمر روایتو دا جنو نو ځکه هغه لدا ځنې ځانې اخو دلې کېږي چې دوی بل جوردار کونې اخو او پلیز مشهور شوی او بل نن باندې نه مشهوریدل ها هو الذي يقول لي غير امدال قاسم کنیدی خودل دا جایز دیکنه دی روایت پری که رمانیمشتی د جواز دی اقوال پری که پیزگری برا ورحشیم ذکر کردی خو مسلطه سمشکات کی تفصیلی ویل او اور ٹیمم دمان دی ری نچلتے جاید و دې هر د دې هر د مونږه اجازه نه دي هم چې ورته وروام وروانه دې ورته او دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه تلا اين قد انك تكره ذلك ذا خبر ما طويل شورى صحابتني نبي الرسول قد مولى اهل اسمي وحرم كنيتي اي جملى جهرى حرم كنيتي واحل الدين جوازه <تصفيق> ولیا ان تنتغن کنا باوهر وکاله هوغه یلا دغه پماته په کلا له نبی سره ترین په او حجین وقاله ماشانو وقاله دغه ورو وقاله ابو عمر ما قال نور دینه معلوم شفه چې بچی نه پیدایانه کني ابو پلان شي د خړو ماشوم نه لیسو تا ابو عمر خپل می څو د مارکی پرت سپی اوسړي دی کړې چې خپل نوم د عمار یا عبد الله وای قوم تمرا اذا كان لي طرفا ثم كتبنا من محمد بن اليمان قال حدثنا حماد بن مشى نور ضائشه انها قالته في مكتبه فاذن له هو قلنا قال فاردني فاذي ابنك عبد الله قال محمد بن عبد الله الذي قال وكان توكنه ديون يا عبد خزدان لکی خزل <سؤال> کولیت کې خود له شي نجایز اولاد خنو انا بیر اسلام ته غیلا او انا بیر اسلام د خپل بچی کوینه کې مچینه مرادی دې کې څوک ده خره عبد ابن زوبر نه ته امي عبد واري تاريخ څنګه دای چېو لبز معنا قریب بل بعیدی او ته کریم اراده د بعیدی وکی سامیت قریب اہی نیت توریا مو ودي حدیث کید غنه معنا وش کیدا غل خیانت ته چې تا پرورته خبره کې هغه په دې باندې تاسو کی او تاغه دروغ بغیر د ضرورت د دایسکول جائزه یو ضرورت په ټیم کې انسانو لپاره څه باندې کیدرو څه خبره کوي بغیر د زورت د دایسکول جائزه انني 52 تر رجل یقول الظامو یو سره دا وایي رب ګمان کوړه او وخلق خدا دا غمان او خلق او دا سوئے ومن دا زامو زامو روح شروعی دی زمانے کے من اسلام خلاف طول و زامو چلی کمچی عالمین دا جالی میڈیا دا اکر بی بی سی پنم دا و کریو عب کی دنیا و کریو ورئیو کبل د کام خلق ترگیانی ورگئی نو خلق خداو چیزا پلان کریو او خلک خلق تخوریوز پکر کومہ دما فکر دما په فکر کې بدې سی دا د فکر ځامن ټول اسلام خلاف ځامن لري جاي نبی عليه السلام ذکر وی ډیر بد سورلې دا دړي ځامو ګوې کې را ځامو ځل سره کله په پاس روانه خبرې وکړه دا باب ایمان بخاری موزر کرلنی دوزای کی بخاری کی شارعین دا بخاری وی ایمان بخاری پڑی کی شارع کرلیتا چی دا اما بادو ویل پا خنبکی مسنون لیی چنانچی نبیل ایسلام نبیتا پسل خیتام وی پاول ویمتی اختلاف تے پسر دا کتابونو کتاسویل لیوائن ویمتیل و حد دل منتق بیهی پارختصنان دلوان من دورت علا اخبرنی کرم پس کوندره تو کرم په پټه ایدونګ انگور ته دا داله په دې سیمهاله او د انگور د پار څوکم دې ورسته چوه حبز المنته خبرو ساتن کول چې د ارضی سقم مقام غاړی ته ورغله شي او له ندی کول پکا چې لنبیي سلام وی چې وکست په تاسو کې انگور ته کرم نه کرم <خرج> دا خود نم ننگور دون رو چطننی دا خود <خرج> مسلمان نی حدایق الانابوارد دیو با دیو با نبیر سلام دینا منا پدیم و جاوگر چانگور بجوری شراب بعد آخر نم آقیتا غیثی که روزی نیدی دیو نیدیو شراب و تلاتشی دیو با دا اخیالی مکوش شراب سخین و پاکی داد سخاوان تیمه دا پیدا کی نزکی با تدا کرم نمیسن تیمه نوکا ای تویی تهذیب اللسان بالجبه محذب کول په انداز سره خبره وش ته لا نا کول ملوه ربي و ربتي لسان ته ته نحبناكم مشال کار پدنه دي لك جبر الدين ساتل فقاردي علماء خذت ربتي أودت ربي، والكي سيد او سيدتي ذوي، فإنكم المملوك والرب الله تعالى هذا منك مخلق دبي تزينه ألتذي ذي أخبوله كبلانت أربعة لا يجوز؟ ماذا؟ ولي قال حدثنا المسازين قال أكبر ما هي جواب أكبر مني عمره الحالثي هنا بغريتهم في هذا ولم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي قل سيدي ومدائي ينت انا حكته محمد بالله يامرني من ايت انا حكته محمد من شان حكته ناديا قدره الله اني اريد انا يته انا انا مثال النبي هي ركنا قال يقولنا حكته محمد يقول يقول فان صدر جولك ما نتغلط في استعمال اول زه خراب شوه دا مې اندک سولډي ملډي راځي نو باقي خبوثت نفسي ولني وکړ دا ورته پرده غنا سره استعمالي لقيست نفسي زمات طبيت خراب شوه ته قال يقول ان احدكم جاہ صدیم جا نو ویدیکم لگامانہ کی زیادت لقی سکتی ہوئی ترتیب خراب ایدو توئی ہاں یہ قال حضرات ابو الولید یہ قال حضرات امام ان انا الذي لا يطري المقيمه اني بسم الله قال يا تقول ما شاء الله عشاء فلاں بسم الله ما شاء الله كما شاء فلاں و ده د کی دا شرکت وان تیمانا ثم تاخير ور کئی جمعہ د ډیر تاخير ور کئی کنا نو جداوال راضی تهذیب اللسان مانا. اون ته ګراندایین د کتاب د الله په او ربو په قدرت د مونږ په کلامه حدیث ما کیته شوې ده چې په باس کې جنينا بالذنا خارجين يعني الحزان انا جنيت من عند مليح رجل قالكم ربيب النبي صلى الله عليه وسلم فترب دبته وكل داب الملحدين فرنا قلك اذا نبي الاسلام ربيب برستا صلىكينا استوي نوقا يد دغى سرلي نماويتان في الشيطان على الشيطان مي راضي النبي خبره توكنه تعاظم او دشي لريکه د کوړم را او وي جماعت په خپل قوت سره دا چلوک وکاله بسم الله و یا ته څنګه دا وې صاغر مخکته شتديج د مجغنتش ها نيته په خپل طالبانو په په عبدنا موږ نشو طره حدت ما حدیث په دنیا ترداوی لیکي د زمانه کې داخل لکه کتابونه لیکلي د جهال متالق دې کې دا يهودي چې او رسول له هغه داسې یو مقام ذکر کړی دی چې لکه ته وداوي چې دنیا له دیو په اختيار کړی دی د دې نه لیکول په کارو کار او د ورپسي حديث کیرا له علیکم ورپسي حدیث کیدا خبره را لاله چې څوک کوئی هلاکت نه خلق غرش نه غرش دي ته ما دي دامت ټول <سؤال> جان دی با دغه ډېر حالات ته تکبر کوي دی وژن نه داسې په ځوی نه په کار البته امام مالک دغه سره یو څو د خفغان د وژن نه دی او په خلکو کې داسې دیني کمزوري ني نه و کیدې پروانيش تکبر پوهیږي داسې ویل نه په کار د تمام بهدي ماخوستان ته د عراابو خلکوو نه بیل سلام سی نه چې دا په تاسو غالی حادک هم دا نو راغلی دی چې ته بیر من نه او جواب د غې دغه چې نه ب داې په تاسو کېږي نه ې ل مور خیرغاالبه به نه وررک او د ماخستان ټینک دا معلوونه ل ش چې چرته سوکه نهانه ان قالني ابن جاد قالك قال رجل قال لي قوم ارادوا ان يزداد فقلت له قلت له انهم هذا ذلك عليه قالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بللكم صلاه رحم بها انك ان بالله محمد بن خلف يتبار من طرق انا ودي الى الذين لا نامن الانكار نعودهم فسبت الذاهب فقار لبعضه اهل هيا او مقتضى الدين ترتين قد قالوا لك مهاجر به وتروي انصاري د ژوند دي نسبتو دنیا یاد چې کوم نه غرا جوړه طبيته به نه کوله ها هم <تصفيق> دي مروه په د ام پر دې نه وځي لا ما يرو من الرخصه في زال کې ما قبول ته اشاره شو کته خو دې خبر نه منو شو ته مثلا د معارض من نه و شو خو رخصه د باندې اشتیده کړې نصدر يابنو صدق التشبير في الكذبهية قال حدثنا الوقت من الشرطة قال حدثنا الواقين وقال أحضر قال <سؤال> حدثنا منصور قال حدثنا بالله بن داود قال حدثنا الله بن ابي والد قال قال قد رسول ذکر یل قوم یل انه لله یقرحتنا قضيب تنقال حطتنا ليس من يعجن ان رجلا من مولى عبد الله بن عامر يرجيت العدي قدته هون بالله بن عامر ان نبی آسلام آران سیدی اللہ علیہ ورحمت در موووی دنوسر ، لاحظی no p Minsary بالطلی درمان سیدیل زند کنی ویوجاز نرود اے، ریگ ریگ ریگ را شادر کنی ویستی بین оمن بیای سای MELbee مثبل شیل یو